Якраз у хатині старішини племені проводили таємну військову нараду. Але Цицилія зараз чхати хотіла на всі військові наради світу. Самотня постить на терасі чекала на неї. І Цицилія не могла примушувати її чекати ще довше. Камутейб прочитав усе з виразу обличчя своєї коханої, і мовчки вийшов з хатини слідом за дружиною. Вони зупинилися неподалік у тіні самотнього Баобаба, і Цицилія ще не встигла промовити ані слова, як сам Камутейб з глибоким смутком у голосі сказав. «Ти ж знаєш, що я не маю права тримати тебе тут. Ти вільна робити, що хочеш. Якщо відчуваєш потребу повернутися додому... «Ти вільно це зробити, лише щоб тобі було добре!» І він, відвернувшись, повільно побрив у бік джунглів. «Я заберу дітей!» – крикнула на вздогін «Ти мати?» – неголосно відповів Камутейп. «Дякую тобі, серденьку Камутейп! Я ніколи тебе не забуду!» Знову крикнула Цицилія голосом сповненим вдячності, яка аж вихлюпувалася на гарячий пісок. Камутейб тільки махнув рукою і зник у заростях. Наступного дня він відвозив автом свою родину і мілену до залізниці. Наркіс Камутейби втузилися і підстрибували на своїх місцях, мало не перевертаючи машину. «Мамо, тату!» – раптом вигукнув нарківському тейп правий. Це був колишній нарківському тейп лівий, бо цього разу хлопці помінялися один з одним місцями. «Треба показати мілені птаху. Це ж зовсім недалечко звідси, а подивитися варто». Цицилія була готова на все заради діток. А Мілені і самі було цікаво поглянути на якесь дивовижне створіння. А камутейп теж не мав нічого проти, бо хотів хоч трохи продовжити час перебування із сім'єю. І ось за кілька годин проривання хащами перекособочений автомобіль з перекособоченими від незвичайної їзди пасажирами опинився в гостях у нечисленного африканського племені – яке непогано зажило відколи волею випадку полонило дивовижну птаху. Натовпи людей стікалися в цей найзабутіший донедавна закапелок Африки і платили будь-яку ціну за кілька хвилинне споглядання дивовижної істоти в дерев'яній клітці. Наших мандрівників зустріли як годиться. Гоздині господарі відвели їх відразу на обід, Її розповіли незвичайну історію спіймання птахи. Старий мисливець Оба, майже повністю спаралізований і сліпий, висловив бажання влаштувати собі останнє полювання, на якому прагнув померти в пащі якої-небудь звірюки. До його бажання поставилися з належною пошаною і, спорядивши старого, занесли його на ношах у глибини лісу, де й залишили. Повернувшись за тілом оби через два тижні, знайшли його нерухомого на тому ж самому місці, але в руці він намертво затиснув лапу прекрасної птахи, яку ніхто ніколи досі не бачив. Вона не пручалася вже, тихо дрімала біля старого мисливця, поскладавши свої лагідні крила і схиливши голівку на обине плече. Діда і птаху, з почастями донесли до селища. Наступні два тижні намагалися розігнути скоцюрблені пальці старого, щоб визволити птаху. Але все намарно. Одного дня Оба раптом прийшов до тями, підхопився на рівні ноги, наче й не був ніколи спаралізований, і, схопивши сокиру однією рукою, Відрубав собі другу, яка залишалася занімілою. Після цього старий упав замертво на землю. Поховали його як героя, і тепер переповідають усім легенди про життя та подвиги старого.